Туристи невдоволено загули. Навіть 150 зітхнула з полегшенням благодійниця, зрозумівши, що перемогла. Хлопчисько перерахував гроші і, поки не пізно, зник. Обідали ми в ресторані Гуцульщина. Здавалося, що про божевільну багатійку чутки рознеслися цілим містечком. Офіціанти готові були пережовувати принесене м'язко і палюшки, зготовані навмисно на Мартине замовлення, і класти вже пережоване їй до рота. На нашому столі не залишалося вільного місця, але деруни з грибною підливою, запечена з яблуками качка, грецькі й французькі салати, тушковані овочі, кілька різновидів вареників, борщі, печеня по-гуцульськи, морозиво зі свіжими фруктами – Чаї, кон'яки і вина – все з'являлися і з'являлися. Офіціанти підсунули до нас ще один стіл, застеливши його вишитим обрусом. Запалили свічки. Люди за сусідніми столами оберталися із зацікавленням і осудом. Я помітив, як вусата адміністраторка, не зводячи з нас свого швидкого і хитрого погляду, кудись потелефонувала і – Хвилин за двадцять до залу завалила ціла банда народних музик зі скрипками, бубнами, цимбалами, сопілками і навіть однією трембітою. Всебічний розвиток, ні в ні в ворота, вдоволено сказала Марта. Напевно, вона мала на увазі багатогранність обслуговування і універсальні таланти яремчевських умільців. Вихиливши сто грамів перцівки, Марта додала – квінтесенція гуцульської культури. Музики я вилаштувалися півколом біля наших столів. Лисий з прилиплим до голого черепа, брудним і мокрим від поту пасмом жалюгідного волосся чолов'яга у розхристанні уже не першої свіжості вишиванці з полтавським орнаментом, який, видно, був художнім керівником колективу, жагуче стрельнув на марту очима і, відрахувавши «йден, два, три, штири», Вдарив на скрипці коломийку. Офіціанти, на чолі з адміністраторкою, затаївши подух, згрупувалися в кутку і спостерігали за нашою реакцією. Мартина Поведінка виправдала всі їхні сподівання. Вона начепила собі на голову сьогодні придбаний солом'яний капелюх з написом Мальборо і кинулася у тан. До неї з-за сусіднього столу. Приєдналися сивий дідок з Костором і чоловік середнього віку, який, судячи з подібності, доводився дідові сином. Їхні супутниці невдоволено спостерігали за дійством. Звідкись виронала дрібненька дівчина з чималим горбатим носом, чорними очима і чорним волоссям. У руках вона тримала синього кольору мікрофон для караоке. Кульгавий дідок – Підхопив Марту за стан, і вони закружляли навколо нашого столу. Знов зозулі голос чути в лісі, ластівки гніздечко звили в стрісі, а вівчар жене отару плаєм, тьохнув пісню соловей за гаєм. Ну, хоч пісня, ти знаєш, Ф'йоно, не з моїх улюблених, але вона так пасувала до ситуації, до оточення і до інтер'єру. Та й голос у дівчини був не найгірший, що я відчув раптом, наскільки все добре і весело. Знаєш, так буває. Сидиш, спостерігаєш за всім, ні про що особливо не думаєш, і раптом ловиш себе на усвідомленні того, що всередині ти теплий і легкий, і немає на світі жодного суму, якому слід було б, надавати хоч якогось значення, що життя дуже хороше, а про смерть нема чого й думати. Головне, так буде завжди. Тим часом Марта вихилила ще перцівки, відібрала в дівчини мікрофон, прочистила горло. Я думаю, вже вона почне співати. Але вона сказала, «Пані та панове, я розповім вам, Цікаву байку з гуцульського життя, аплодисменти, прогриміли оплески.